Світлі залі повно вчених, і приїжджих, і своїх. Дисертації сьогодні захища панько пиріг. Він з трибуни промовляє сухуватим голоском. «Довгоносика схрестив я зі звичайним світляком». Опонент схопився з місця. «Що ж ви мали на меті? Я хотів, щоб довгоносик засвітився в темноті». «Перепрошую, колего», – знов схопився опонент. Чого ж дає для виробництва цей тонкий експеримент? Опонентові достойно відповів пань Копері. Ми заставимо світитись довгоносиків усіх. На плантаціях, де будуть світляки, можна буде в темні ночі обробляти буряки. Перевертень Двох слів без тетати зв'язати раніше не міг кандидат а нині наводить цитати про те, що не треба цитат. Тепер він шельмує завзято цитати, що в моді були, цитати, які в кандидати пробитись йому помогли. Гоголь і Шевченко. Ходив Гоголь по столиці, в циліндрі блискучому, прислухався, як дітей ми і студентів учимо а в саду Шевченківським до пізнього часу про свою екскурсію повідав Тарасу. Обійшов незримо я всі аудиторії – кафедри словесності, кафедри історії, хімії, фізики, етики, естетики і цієї, як її, навіть кібернетики. Учать всіх по руському, часом по англійському – і лише подекуди по-малоросійському. Поміж професурою і між студентами щирі малороси стали рудиментами. Прочі вважають, що українській нації вчитися по-своєму вже немає рації. Микола Васильович говорив піднесено, сипав афоризмами, усміхався весело і сказав Шевченко засмучений дуже. «Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже!» У столичнім зоопарку Мавпа бігає по клітці, крутиться з розгону і гукає до сусіда «Привіт, шимпанзону!» А той пальцем кличе мавпу «Підійди, близенько!» «Не зви мене шимпанзоном, бо я шимпанзенко!» «Підійди, шимпанзенко, дура в тебе, мати!» Чого це ти раптом здумав ім'я поміняти? А той шепче, он прибили дощечку дубову і мене перехрестили на державну мову. Засічи собі на носі, за новим законом, я вже звуся шимпанзенком, а не шимпанзоном. Орбіта Причепилась до панька, тітонька улита. Ти учений, поясни, що таке орбіта? Той подумав і сказав, «Штука ця не зрима. Це таке, чого ніхто не сприймав очима». Аулита, «Як же так? що варнячиш, Як же можна існувати те, чого не бачиш?» Родований панько блимнув оком косим. «Чи ти бачиш комара в себе перед носом?» Аулита, «Комара? Ну ти що такого? А чи ти на животі бачиш пуп у нього? О, не бачиш» ім той річ він незримий значить і орбіта це таке що ніхто не бачить шури мури ось послухайте будь ласка яке лихо сталося у великого начальства перо поламало а начальство тисне на кнопку подать дармоїда, який у нас виробництвом пер залізних Помічник летить у двері і доповідає, «Дармоїд той на курорті десь відпочиває». А начальство червоніє, поглядає чортом, «Подать того, дармоїда, селіда курортом». Помічник назад метнувся, прибігає і мовить, «Немай цього, дармоїда, він десь рибу ловить». А начальство збігіє, а гатить кулаками, «Подать того, хто керує ріками і ставками». Подзвонили в головраки раки і до голові тюльки, «Говорять, шури-мури крутить у дівульки». «А начальство аж трісеться, знайти, дармоїда, припинити шури-мури. Хто цим ділом віда?» Комічних закляк на місці серед кабінету –